Певно, ще не час сватитись, печально понурився і політ. Вогник в очах панянки згасає, треба його знову розпалити, каже. Ну, оглянув я місце злочину, складно все, ніж столовий. Покрутив у руках свій, ну, тут їх хоч греблюгати, усі однакові, слідів ніяких, каюта як каюта. Ну, за це, тато, вас по голівці не погладить, співчуває муся. Це точно сумно зітхає і політ і промовляє з надією. А ви ж, Марія Матвієвно, тут від самого початку були, може, щось цікавеньке помітили? Може, небіжчика ще при доброму гуморі бачили, або ще щось таке, що ви завжди помічати вміли. «Може, й помітила», – загадково посміхається Муся. «Та тільки не чесно це. Що саме? Ви сюди, Іполіти Вікентівичі, мене пільмувати приїхали, аби до таточка повернути, а я вам так все і викласти мушу?» Хотів було Іполіт Вікентівич відповісти, як над їхнім столом голос пролунав. «А ви, панове, куафір зробити не бажаєте?» Це по залі мсьє Очінь ходить до себе в цирюльню, що на переплаві облаштована, панство закликає. «Скільки берете?» – по діловому запитала Муся. «П'ятнадцять карбованців асигнаціями». «Дорого», – каже Муся. Образився мсьє Очінь, відійшов бурмочучи: я на хрещатику більше беру. Та що ж ви бажаєте, Марія Матвієвно? продовжує розмову іполіт. Зробимо так, відказує розумниця. Ви мене лишаєте в спокою до самого кінця подорожі, а я вам дещо підкажу, якщо ви мене на місце злочину зводите і дасте час, щоби я там усе добре оглянула. «Ну, я ж сказав, немає там нічого, тільки простирадло з'їбане, а небіщик уже давно в льодах лежить. Ну, що там роздивлятися?» Муся аж спалахнула від гніву. «Ну, точно, як Татусії!» «Та скільки ж я разів і вам, і Татусею говорила, слідство має починатися за всією хронологією. Допит свідків!» Передусім Огляд місця злочину два. Збір речових доказів три. А ще принцип Т.Т. Е. Тактика, техніка, експертиза. Насупився і політ. От не дарма ваш штато вельми шановний казав, що ви поведені на романах того шарлатана. Та це ж не просто романи, ледь не кричить Муся, незважаючи на конспірацію, котру сама ж оголосила. Це новослово в криміналістиці, а відбитки пальців, а методи знаходження, а слідчі експерименти, а антропометрія. Ох, і стишила голос, адже не можна ж так розмовляти з малознайомою людиною. Ще подумаю, що вона собі замість чоловіка Мартопляса і пияка в знайшла. А таке Муся про себе думати не дозволить. І мовить тихенько з посмішкою, Ніби про погоду мова йде. Одне слово. Чи хочете, аби я вам допомогла? Чи мені піти? І Політ Вікентійович теж розчервонівся надимається від гордощів. «Я вас не тримаю», – каже ображено. Муся тут же вигляд зробила, що хоче встати і піти. Тільки, звісно, нікуди не пішла, адже і Політ Вікентійович свою руку благально на її поклав. Здолав таки гордість, а Муся саме на те і розраховувала. Нарешті трапилась та года, все спокійно роздивитися з Іполітом Вікентійовичем, зробити це найпростіше він тут офіційний представник поліції.